Візьмемо черепаху й орла. Черепаха – істота земна. Неможливо існувати ще ближче до землі, хіба що жити під нею. Черепащі горизонти обмежуються кількома дюймами. Швидкості, до якої вона здатна розігнатися, вам би цілком вистачило для полювання за листям салату. Черепаха вижила в процесі всіх еволюційних змін завдяки тому, що нікому не загрожувало і не надавалося для комфортного споживання. А тоді є орел – істота повітряна й верховинна, горизонти якої простягаються до самого краю світу. Від її гострого зору не приховати шарудіння якогось там дрібного і пісклявого створіннячка на відстані в півмилі. Владність і контроль, блискавична смерть на крилах. Кіхті та дзьоб, які перетворюють у повноцінну поживу все дрібніше за орла, а все більше за нього орел принаймні понадкушує. І однак цей орел сидітиме годинами на скелі, оглядаючи всі королівства світу, аж поки зауважить якийсь рух у далині. А тоді придивлятиметься пильно, пильно і ще пильніше до невеличкого панцера, що сунеться поміж кущами там, далеко внизу в пустелі. Аж ось він стрибне. І вже за хвилину черепаха відчуває, як земля провалюється з-під її лапок. І вона вперше бачить цей світ уже не з відстані одного дюйма від землі, а з обшуру в півтисячі футів, і думає, якого ж пречудового друга знайшла в цьому орлі. А тоді орел її відпускає. І майже завжди черепаха розбивається на смерть. Усі знають, чому таке стається з черепахами. Важко позбуватися такої звички, як сила т'яжіння. Але ніхто не розуміє, для чого це робить орел. Черепахи доволі поживні, але враховуючи, скільки для цього треба витратити зусиль, Набагато легше живитися будь-якими іншими істотами. Просто знущання над черепахами приносять орлам задоволення. Та Орел, звісно, не усвідомлює, що таким чином він бере участь у дуже грубій формі природнього відбору. Одного дня черепаха навчиться літати. Ця вся історія відбувається в пустельних краях, де тіні кольорів умбри і помаранча. Визначити її початок і кінець доволі проблематично. Але принаймні один із тих початків можна простежити високо в горах довколого серд'я, або ж полюса, якщо ви вірите в до яких тисячі миль і де лежать вічні сніги. Постійно виникає ось таке філософське питання. Чи видобуває якийсь звук дерево, яке падає в лісі, якщо немає нікого, хто міг би це почути? Що свідчить певною мірою про суть самих філософів, адже в лісі завжди хтось є. Нехай це тільки борсук, якого здивував дивний хряскіт, або вивірка дещо збаламучена тим, що весь краєвид опиняється догори дригом. Та однак це хтось, якби це трапилось десь у глухій гущавині лісу, цей звук почув щонайменше мільйони дрібненьких богів або боженят. Речі просто стаються раз по разу, їм байдуже хто про це знає. А от історія. о, з історією все інакше. За історією потрібен нагляд. Інакше це вже не історія. Це просто... ну коли речі стаються раз по разу. І звісно, що її потрібно контролювати. Інакше з нею може статися будь-що. Адже історія, всупереч популярним теоріям, це і є королі, дати і битви. А ці речі мають відбуватися у належний час. Це нелегко. У хаотичному всесвіті забагато речей, з якими може трапитись щось не те. Генеральський кінь може занадто легко загубити підкову в невідповідний час, або хтось може не дочути наказ, або ж вісника з життєво важливим повідомленням можуть перестріти якісь чолов'яги з палицями і браком готівки. А ще ж існують усілякі шалені легенди. Ці паразитичні нарости на дереві історії, що намагаються викривити його на свій лад. Тому історії потрібні охоронці. Вони живуть, е, ну природно, що вони живуть там, куди їх відряджають. Але їхня духовна оселя міститься прихована від зайвих очей до лині високо у віцескельних горах дискосвіту, де зберігаються історичні фоліанти. І це не книжки, в яких події минулого пришпилені до сторінок, мов ті метелики в гербарії. Це книжки, з яких висновується історія. Їх понад на 20 тисяч. Кожен фоліант з заввишків 3 метри, зі свинцевою політуркою і з такими дрібнесінькими літерами, що їх треба читати з лупою. Коли люди кажуть, на віку написано. то це все написане тут. Існує менше метафор, ніж люди припускають. Щомісяця абат і двоє старших ченців заходять до печери, де зберігаються ці фоліанти. Раніше абат робив це сам, це був його особистий обов'язок. Проте... Ще двох надійних чинців було додано після прикрового випадку з 59-м абатом, який розжився на мільйон доларів, роблячи невеличкі ставки, аж поки його не зловили на гарячому колеги-чинці. До того ж, туди взагалі небезпечно ходити наодинці. Надмірна концентрація історії, що безшумно вислизає у світ, може мати руйнівні наслідки. Час – це наркотик. Завелика його кількість може вас убити. 493 Абат склав перед собою змаршковаті руки і звернувся до Удзе, одного з найстарших своїх ченців. Чисте повітря і розмірене життя таємної долини призводили до того, що всі ченці були тут старішинами. Крім того, якщо вам доводиться щодня мати справу з часом, ви переймаєте деякі його особливості. Це омнія», – сказав Абат, на Хапонському узбережжі. Я пригадую, озвався Удзе. Там ще був той молодик на ім'я Осорій, так? Речі потребують ретельного спостерігання, додав Обад. Виникла певна напруга. Вільний вибір, приречення, могутність символів, історичні роздоріжжя. Ну, тобі це все відомо. Останнє був у Омні, мабуть, десь років 700 тому, зронив Удзе. Там сухо. Не думаю, що у цій країні знайдеться, бодай то, родючого Чорнозему. Ну то вирушай, звелів абад. Я прихоплю свої гори, сказав Удзе. Для них там буде відповідний клімат. А ще він прихопив із собою мітву і спальний килимок. Історичні чинці не переймаються накопиченням майна. Вони знають, що більшість речей стають непридатними за одне-два століття. Минуло чотири роки, аж поки він дістався до Омнії. Дорогою він став свідком парочки битв і одного віроломного вбивства які б в іншому випадку потрапили б у розряд випадкових і невартих уваг подій. Це був рік умовної змії, або 200 років після освідчення пророка Аббіса. Це означало неминучість приходу восьмого пророка. Саме такою надійністю відзначалася церква Великого Господа Ома. Її пророки були дуже пунктуальні. Ви могли б збіряти за ними вельми точний і довготривалий календар. І як це зазвичай трапляється в часи очікування пророка, церква подвоїла намагання бути праведною. Це дуже нагадувало митишню, яка коїться в будь-якій великій фірмі, куди мають прибути ревізори. От тільки спрямована вона була на пошуки людей, запідозрених у недостатній праведності, з подальшим позбавленням їх життя сотнями винахідливих засобів. Це вважається надійним барометром стану побожності і благочестя в більшості по-справжньому популярних релігій. Існує тенденція стверджувати, що все довкола котиться донизу швидше, ніж сани на чемпіонатах країни з бобслею, що єресь треба виривати не тільки з і гиллячим, але й з руками, ногами, очима і язиками, бо настає час починати все з чистого аркуша. Дуже ефективним засобом для такого очищення завжди вважалася кров. І сталося, що в цей час великий господь Ом прорік обраному на ім'я Брутта. Брута застиг з мотикою в руках і розвернувся в храмовому городі. «Перепрошую!» – розгубився він. Був гарний діньочок на початку весни, молитовні колеса безжурно оберталися від подовів гірського вітерця, бджоли ліниво повзали у квітах квасолі, проте здіймали потужне здищання, створюючи враження важкої праці. Високо вгорі кружляв самотній орел. Брута знизав плечима і продовжив обсапувати дині. І знову великий господь Ом прорік, обраному на ім'я Брута. Пссс! Брута завагався. Хтось явно говорив до нього прямо з повітря. Можливо, це був демон. Для наставника послушників брата Нумрода тема демонів була дуже близькою. Нечисті думки і демони. Одне вело до другого. Брута відчув сором від думки, що демон таки настигнув його, хоч і запізніло. Йому нічого не залишалося, як рішуче повторити дев'ять фундаментальних афоризмів. Але знову великий господь Ом прорік, обраному на ім'я Брута. «Ти що, хлопче, оглух!» Матика гупнула б висохлий ґрунт. Брута озирнувся. Він побачив бджіл, орла і в глибині городу старенького брата Лудзе, що задумував поровся вилами у купі гною. Уздовж мурів миротворено оберталися молитовні колеса. Він відтворив жест, яким пророк і шкібель відганяв духів. Згинь позад мене, демоне. пробурмотів він. Та я вже позад тебе. Брутта знову поволі озирнувся. Городи далі був порожнім. Він дременув навтяки. Багато історій починалося задовго до власного початку. Ось і легенда Брути народилася за тисячі років до його народження. У світі є мільярди богів. Ними аж кишить, мов веселедцями в бочці. Більшість із них такі дрібненькі, що їх не розглядять, тож їм ніхто й не поклоняється, за винятком хіба що бактерії, які ніколи не моляться і не вимагають особливих чудес. Це все дрібні боженята. Духи роздоріжть, де перетинаються мурашинні стежки, боги мікроклімату поміж корінцями трави. І більшість з них такими й залишаються до віку, тому що їм бракує віри. Проте декому вдається досягти більшого. Причини бувають різні. Скажімо, якийсь пастух знаходить загубленого ягнятка в зарослях шепшини і присвячує одну-дві хвилинки для спорудження невеличкої кам'яної пірамідки в подяку ймовірним духам цього місця. Або якесь чудернацьке викривлене дерево починає асоціюватися зі зціленням від хвороби. Або хтось вирізблює спіраль на якомусь волоні. Тому що богам потрібна віра, а людям – боги. Нерідко на цьому все й зупиняється. Але ніколи цим не обмежується. Додаються нові валуни, каменів дедалі стає більше, а там, де колись росло дерево, зводять храм. Бог набирає сили, а віра його шанувальників підносить його вгору, мов тисяча тонн ракетного палива. Для небагатьох єдиним обмеженням стають небеса. А деколи навіть цього буває замало. Брат Нумрод якраз боровся із нечистивими думками, усамітнившись у своїй суборій Келії. Коли це враз почув пристрасний голос, що долинав супочивальні послушників, це хлопець з брута розпростерся ницьма перед статуєю ома, проявленого у виді громадиці, і тремтячим голосом бурмотів фрагменти молитв. Щось моторошне було в цьому хлопцеві, подумав Нумрот. Коли з ним про щось говориш, він дивиться так, ніби й справді слухає. Нумрод залишив келію і штиркнув розпластаного молодика кінцем патериці. Вставай, хлопче, що це ти робиш посередня в опочивальні, га? Брута спромігся перекрутитися, далі розпоставшись на підвозі, і схопив жерця за щиколотки. Голос, голос, він мені прорік, зарепетував він. Нумрод полегшено зітхнув. О, це було йому знайоме. Голоси, це було вже його, Нумрода Парафія. Він їх постійно чув. Вставай, хлопче, дещо повторив він. Брута звівся на ноги. Він був, як уже раніше нарікав Нумрод, застарий для нормального послушника. За старий років на десять. «Мені потрібні хлопчики не старші семи років», – завжди казав Нумрод. І тепер Брута до самої смерті мав залишатися послушником. Бо за правилами для таких, як Брута, не існувало жодних перспектив. Його велике червоне обличчя сумлінно втупилося в наставника послушників. «Присядь на ліжко, Бруто!» – звелів Нумрод. Бруто миттєво підкорився. Брута не розумів значення слова «непослух», хоч це було тільки одне з дуже багатьох слів, значення яких він не розумів. Нумрод присів біля нього. «Слухай, Брута!» – сказав він. «А ти знаєш, що стається з людьми, які говорять неправду?» Брута зашарівся і кивнув. «Дуже добре! Ну, а тепер розкажи мені про ті голоси!» Брута покротив у пальцях поділ своєї накидки. «Це був радше один голос наставнику». Пробурмотів він. «Радше один голос», – повторив брат номрод «І що цей голос сказав, га?» Бруто завагався. Якщо вже на це пішло, то й голос нічого особливого не сказав. Він просто щось прорік. Хай там як. Але було дуже важко розмовляти з братом Номродом, бо дуже діяла на нерви його звичка дивитися скоси на губи співрозмовника і міттєво повторювати останні вимовлені ним слова. А ще він постійно чіпав різні речі – стіни, меблі, людей – немов би боявся, що Всесвіт згине, якщо не втримати його в руках. До того ж, у нього було стільки нервових тиків, що ті мусили вишукуватися в чергу. Брат Нумрот був цілком нормальний, як на того, хто спромігся вижити в цитаделі впродовж півсотні років. Ну, почав Брута. Брат Нумрот підняв кисляву руку. Брута міг побачити на ній блідосині вени. «І я певний, що тобі відомо про існування двох видів голосів, які може почути віруючий», – повідав наставник послушників. Одна його брова засмикалася. «Так, наставнику, нам про це казав брат Мурдак», – смиренно відповів Брута. «Казав брат Мурдак. А тож, інколи Бог, сповнений безмежною мудрістю, може заговорити з обраним, і той стає великим пророком», – мовив Нумрод. «Так ось, я певний, що ти не вважаєш себе одним із таких, га?» «Ні, наставнику!» «Наставнику!» «Але є й інші голоси!» Сказав брат ну, Мурот, його голос, якого затримтів. «Спокусливі, весливі, звабливі голоси! Розумієш? Голоси, що тільки й чекають, щоб застукати нас, зненацька. Брута відчув полегшення, бо тут він почував себе, як риба у воді. Усі послушники були добре знайомі з такого типу голосами. Єдине, що зазвичай вони зваблювали доволі невибагливими речами такими як утіхи від нічних маніпуляцій або надмірна принадність дівчат. А отже, стосовно голосів, послушники були всього-лиш початківцями, тоді як голоси, які чув брат Нумрод, творили повноцінну ораторію. Декотрі послушники-сміливці наважувалися спонукати брата Нумрода до розмов на тему голосів. «Там було, о чому повчитися», – казали вони. «Особливо, коли кутики його рота ставали засвиненими від збудження». Брута уважно слухав. Брат Нумрот був наставником послушників, але не найголовнішим із них. Він був наставником лише тієї групки, до котрої входив Брута. Адже були і інші. Можливо, хтось у цитаделі знав, скільки їх там було взагалі. Мусив же бути хтось, чим обов'язком було знати все. Цитадель займала всю центральну частину міста Ком, розташованого поміж хапонською пустелею і долинами та джунглями, як дивно Ляндії. Вона простиралася на багато миль, а її храми, церкви, школи, опочивальні, сади та вежі громадилися і сукупчувалися довкола себе. Так, ніби відразу мільйони термітів намагалися одночасно спорудити свої гнізда термітники. Ранкове сонце відбивалося від дверей центрального храму, що спалахували тоді вогнем. Були вони бронзові і височенні, завишки в сто футів. На них золотими літерами у свинцевій оправі були викарбувані заповіді. Досі їх налічувалося 512, але наступний пророк безсумнівно додасть щось від себе. Від на сонячне сяєво освітлювало десятки тисяч віруючих, що ревно віддавали славу і хвалу великому господові Ому. Ніхто, мабуть, не знав достату, скільки їх там було. З деякими успішними речами таке трапляється – Звісно, що був один єдиний ценобіарх – Верховний Ям. У цьому можна було не сумніватися. А ще шестеро протоїгіреїв, і тридцятеро менших ямів, і сотні єпископів, діаконів, і подіаконів, і жерців, і посушників, як тих пацюків у клуні з зерном, і ремісників, і скотарів, і мучителів катів, і вестибулярних висталок. Тож хай би якими були ваші таланти, Бо да якесь місце в цитеделі для вас би завжди знайшлося. А якщо ваші таланти полягали в тому, щоб ставити недоречні запитання або програвати доброчесні війни, цим місцем могли би стати очищувальні печі або праведні ями квізиції. Місце для кожного. І кожний на своєму місці. Сонце припікало храмовий город. Великий господь Ом намагався сховатися в затюнку динної лози. Мабуть, він був тут у безпеці, серед довколишніх мурів і молитовних веж, але ж ніколи не знати. Одного разу йому пощастило, але не варто сподіватися на чергову удачу. Якщо ти сам є Богом, тобі нема кому молитися, і це найгірше. Він цілеспрямовано поповз до старушка, що відгортав гній, і після чималих зусиль вирішив, що опинився в межах чутності. Відтак він прорік. Гей, ти! Не пролунало жодної відповіді. Навіть жодного натяку на те, що його взагалі почули. Ом утратив терпець і обернув лудзе на нещасного хробака в найглибшій вигрібній ямі пекла. А тоді ще дуже розгнівався, бо той старушок і далі спокійнісінько орудував собі граблями. «А щоб дияволи нескінченності заповнили твої кістки сіркою!» – заволав Ом. І знову нічого не сталося. «Стара гуха тетеря!» – буркнув великий господь Ом. Одначе був таким, можливо, хтось, хто знав усе про цитадель. Завжди хтось накопичує знання. І не тому, що це йому особливо подобається. А просто як сорока, що звикла збирати блістки, або волохокривець, що будує собі житло, складаючи до купи гівочки і камінчики. І завжди хтось робить те, чого воліють не робити інші люди, бо навіть не хочуть визнавати існування цих речей. Третім, що впадало людям в очі, був зріст Ворбіса. Він був не просто майже двометровий, а ще й худючий і плаский, немовби якась дитина виліпила його з пластілину в нормальних пропорціях, а тоді розкачала йому в тісто. Другим, на що всі звертали увагу, були його очі. Ворбісові предки походили з далекого пустельного племені, що відрізнялося від інших своїми затемненими очима. Причому майже чорними були не тільки зінниці, а й самі очні яблука. Через це було дуже важко визначити, куди він дивиться. Так, ніби в нього під шкірою були сонцезахисні окуляри. Але насамперед всі бачили його череп. Диякон Ворбіс був умисно лисий. Більшість церковнослужителів одразу після висвідчення відпускали довжелезне волосся і бороди, в яких міг легко загубитися цап. А от Ворбіс ретельно голився. Він аж лиснів. І здавалося, ніби брак волосся тільки додавав йому могутті. Він не погрожував, нікого не страхав. Він просто створював враження, що його особистий простір поширюється довкола його тіла на декілька метрів, і той, хто наближався до Ворбеса, немов би втручався у щось суттєве. Навіть старші від нього на півсотні років жерці відчували ніяковість, перериваючи його гудокодумні, як вони припускали, роздуми. Ніхто не знав, про що він думає, і ніхто не наважувався його розпитати. Основна причина полягала в тому, що він був головою квізиції і робив те, що мало бути зроблене, але всі інші воліли б цього не робити. Ви не цікавитесь у таких людей, про що вони думають, адже вони можуть неквапливо повернутися і мовити «про тебе». Найвищим саном у квізиції був чин деякона, згідно з запровадженим сотні років тому правилом, для запобігання занадто швидкого і чистолюбного виростання цієї церковної гілки з коротких штанців і тісненьких чобітків що мали послати всім однаково в стилі спільного закручування гайок. Але всі казали, що з такою головешкою на плечах він легко міг би вже стати протоїреєм, або навіть ямом. Ворбіс не переймався такими дрібничками. Ворбіс знав, що йому судилося. Хіба ж не сам господь йому це повідав? «Ну от», – мовив брат Нумрот, поплескавши Бруту по плечі, «я певний, що тепер тобі все прояснеться». Брута відчув, що від нього очікується належна відповідь. «Так, наставнику!» – озвався він. «Я в цьому не сумніваюся!» «Сумніваюся!» «Ти маєш священий обов'язок завжди чинити опір голосам!» додав Нумрот і далі поплескуючи його по плечі. «Так, наставнику, я чинитиму! Особливо, якщо вони казатимуть мені робити те, про що ви згадували!» «Згадували! Добре, добре!» І що ти зробиш, якщо знову їх почуєш, га? Прийду до вас і розкажу», – сухняно відповів Брута. «І розкажу. Добре, добре, це мені подобається», – втішився Нумрут. «Я так і кажу всім моїм хлопцям. Пам'ятайте, що я завжди готовий допомогти з усім, що вас може потривожити». «Так, наставнику, можу я тепер повернутися назад до городу?» «До городу». Гадаю, що так, гадаю, що так. І жодних більше голосів, чуєш? Нумрод помахав пальцем тієї руки, що не поплескувало по плечі. Його щака вкрилася зморшками. Так, наставнику. А що ти робив на городі? Підгортав дині наставнику, пояснив брута. Дині? Ага, дині. поволі вимовив нумрод. Дині. Дині. Ну, це, звісно, багато що пояснює. Його повіка шалено засмикалася. Не тільки Великий Господь промовляв до Ворбеса. Рано чи пізно кожному доводилося вести розмову з ексквізитором. Усе залежало лише від здатності чинити опір і витривалості. Останнім часом Ворбес не часто спускався вниз для спостерігання за роботою інквізиторів. Ексквізиторам це й не потрібно. Він посилав туди вказівки і отримував звіти. Але деякі ситуації вимагали його особистої присутності. Треба зауважити, що вам було б зовсім не до сміху в підвалах квізиції. Принаймні, якщо у вас нормальне почуття гумору. Там не невесіливі веселенькі плакатики з надписами типу «Для роботи тут не обов'язково бути немилосердним садистом», але вам би це аж ніяк не завадило. Проте деякі речі підказували мислячій людині, що у творця людства це почуття гумору було вельми викривлене, викаючи в серці такої людини, що вене прагнення прорватися крізь райські ворота. От узяти кухлі. Двічі в день інквізитори робили перерву на каву. Їхні кухлі, принесені з дому, стояли довкола чайника на вогнищі центральної печі, де розігрівалися, до речі, всілякі залізні знаряддя і ножі. На кухлях красувалися такі надписи, як «Даруночок від священного грота Осорія» або «Найкращому в світі Таткові». Більшість кухлів були щербаті, і серед них не було бодай двох однакових. А на стінах висіли поштові листівки. Коли якийсь інквізитор їхав у відпустку, він традиційно присилав сюди поштівку деревогрид і скрикливо розфарбованими місцевими пейзажами, на звороті якої залишав якісь жартівливі і не надто пристойні вітання колегам. А ще там був пришпилений слізливий лист від інквізитора першого класу і шмаля поп Квума якому той дякував всім пацанам за те, що вони зібрали в якості пенсійного подарунка не менше 78 оболів і чудовий букет квітів для місіс Квум, зазначаючи, що він ніколи не забуде дні, проведені в ямі номер 3, і завжди буде радий повернутися і допомогти хлопцям будь-коли, якщо їм забракне вільних рук. А це все означало ось що. Навряд чи існують такі ексцеси найбожевільнішого психопата, яких не зміг би легко відтворити будь-який нормальний, добропорядний сім'янин, який щодня приходить на роботу і сумлінно її виконує. Ворбіс знав це і трепетно ставився до цього знання. Адже той, хто це знав, володів усім, що треба знати про людей. Саме зараз він сидів поруч із лавою, на якій лежало те, що можна й далі було, по суті, вважати тремтячим тілом його колишнього секретаря брата Сашо. Він подивився на чергового інквізитора і той кивнув. Ворбіс нахилився над предкутим ланцюгами секретарем. «Як їх звали?» – повторив він. «Не знаю!» «Мені відомо, що ти передав їм копії моїх листів, Сашо. Це віроломні єретики, яким судилося привести вічність у пеклі. «Ти хочеш до них долучитися?» «Не знаю імен!» «Я довіряв тобі, Сашо! Ти шпигував за мною! Ти зрадив церкву! Жодних імен!» «Правда порятує від болю, Сашо! Скажи мені!» «Правда?» Ворбіс зітхнув, а тоді побачив, як згинається і розгинається один із пальців Сашо на скуті кайданами руці, Немов би манить до себе. «Так!» – він нахилився ближче до тіла. Сашо розплющив єдине своє ще ціле око. «Правда?» «Так!» «Черепаха рухається!» Ворбіс випростався з незмінним виразом обличчя. Вираз його обличчя рідко коли змінювався, хіба що він сам цього міг забажати. Інквізитор нажахано на нього дивився. «Все ясно», – мовив Ворбіс. Він підвівся і кивнув інквізиторові. «Скільки він же тут? Два дні по велителю. І ти можеш протримати його живим ще... мабуть, ще за два дні по велителю. Протримай, протримай. Адже зрештою, – мовив Ворбіс, – це наш обов'язок, якомога довжиш зберігати життя. Правда?» Інквізитор відповів йому нервовою посмішкою людини, яка тремтить від одного погляду начальника, одного слова якого достатньо, щоб прикувати вас до лави. «Е, так, повелителю?» «Скрізь єріс і омана», – зітхнув Ворбіс. «А мені тепер доведеться шукати іншого секретаря. Зайва морока». За якихось двадцять хвилин Брута заспокоївся. Поцькі голоси гріховних сирен, здається, вщуху. Він знову взявся за дині. Мав здатність їх осягати. Дині були набагато зрозуміліші за все інше. «Гей, ти!» Брута випростався. «Я не чую тебе, з нечистий сукубе!» – мовив він. «Ще як чуєш, хлопче! Так ось, я хочу, щоб ти зробив таке!» «Я затулив пальцями вуха!» «Пасує тобі, пасує!» «Стаєш похожий на вазу!» «Так ось! Я співаю мелодію! Я співаю мелодію!» Учитель музики брат Препітл казав, що голос Брути нагадує крик розчарованого стерв'ятника, що запізнився поласувати дохлим віслюком. Хороший спів був обов'язковим предметом для послушників, але після численних благань брата Препітла для Брути зробили виняток, звільнивши його від цих уроків. Мало втіхи приносило видовище його великої круглої фізії, викривленої в намаганні видобити звук. Але набагато гіршим було чути його потужне і самозаглиблене голосіння, коли він плукав поміж нотами мелодії, рідко коли потрапляючи, бодай, в одну з них. Натомість йому доручили замість уроку співів доглядати за динями. З молитовних вежк вапливо злетіла вороняча зграя. Доспівавши приспів гімну «Він топчий нечистивих копитами з розпеченого заліза», Брута розтолив вуха й ризикнув прислухатися. За винятком обуреного галасу вороняча панувала тиша. «Усе спрацювало! Покладайся на Господа!» – казали йому. І він покладався, скільки себе пам'ятає. Він взяв мотику і знову втішено взявся за лози. Аж ось коли вже лезо мотики майже торкнулося землі, Брута побачив черепаху. Була вона невеличка, майже жовта і вкрита порохом. Її панцир був серйозно пощерблений. Мала одне око на мистинку, Інше стало жертвою тисяч загроз, які підстерігають будь-яку неквапливу істоту, що живе на відстані дюйма від землі. Він розвернувся. Город розкинувся посеред храмового комплексу і був оточений високими мурами. «Як ти сюди потрапила, дитинко?» – запитав він. «Прилетіла чи що?» Черепаха моноптично вирячилася на нього своїм єдиним оком. Брута відчув на мить тугу за домом. У піщаних дюнах довкола його дому завжди було чимало черепах. «Я можу пригостити тебе листям салату», – сказав Брута. «Але не думаю, що черепахам дозволено бути на городі, адже ти паразит». Черепаха й далі видивилася виріченим оком. Мабуть, ні в кого не буває таких вирічених очей, як у черепах. Брута відчував обов'язок щось зробити. «Тут є виноград», – зронив він. «Мабуть, в цьому не буде якогось гріха, якщо я дам тобі виноградинку. Хочеш виноградинку, черепашко?» «Хочеш стати мерзотою в найглибчій безодні хаосу», – відповіла черепаха. Ворони, що вмостилося було на зовнішніх мурах, знову здійнялися в повітря після виконання шляху невірного до тернового гнізда. Брута розплющив очі і знову забрав визивух пальці. Черепаха сказала «Я й далі тут». Брута завагався. Дуже поволі до нього дійшло, що демони й сукупи не з'являються в образі стареньких маленьких черепашок. У цьому не було сенсу. Навіть брат Нумрот погодився, б, що для нестримного еротизму одного черепаха надається не найкращим чином. Я не знав, що черепахи вміють розмовляти, вимовив він. Вони й не вміють, відповіла черепаха. Читай по губах. Брута придивився уважніше. У тебе немає губ, сказав він. Власний голосових зв'язок немає, погодилась Черепаха. Я проникаю прямо в твою голову, розумієш? Нічого собі. Ти це второпав чи ні? Ні. Черепаха закотила око. Нічого дивного, але немає значення. Не мушу гаяти час на городників. Ану, приведи сюди найголовнішого бігом. Найголовнішого? розгубився Брута. Він приклав руку до рота. «Ти що, маєш на увазі самого брата-нумрода?» «А хто це?» – спитала черепаха. «Наставник послушників!» «Ой, я присвятий!» – вигукнула черепаха. «Ні!» – почала вона наслідувати монотонний голос Брути. «Я не маю на увазі наставника послушників. Мені йдеться про верховного жерця, чи як він там себе називає. Припускаю, що тут таки є?» Брута тупо кивнув. — Верховний жрець, ясно? — повторила черепаха. — Верховний. Жрець. Верховний жрець. Брута знову кивнув. Він знав, що є верховний жрець. Просто він, бодай приблизно, міг уявити ієрархічну структуру стосунків між собою і братом Нумродом. А от розуміння зв'язків між послушником Брутою і Ценобіархом було йому недоступне. Теоретично, він усвідомлював існування такої особи, а також велетенської канонічної структури з верховним жрецем десь угорі і Брутою глибоко на дні. Але з таким самим успіхом якась Амеба може досліджувати еволюційний ланцюг між нею самою і, скажімо, головним бухгалтером. Там бракуватиме забагато ланок. «Я ж не можу піти і попросити!» – Брута завагався. Вже від самої страхітливої думки про звернення до Ценобіарха він просто втрачав дармови. Я не можу попросити когось і піти закликати Верховного Ценобіарха прийти для розмови з черепахою. А щоб ти став брудною піявкою і згорів вогні пакари, – верескнула черепаха. Не треба тут лаятися, – насупився Брута. Черепаха розлючено підстрибнула. Це не лайка, це був наказ. Я великий господь Ом. Брута закліпав. А тоді сказав. «Ні, неправда. Я бачив великого господа Ома!» – він старанно зобразив руками священні роги. «І він не схожий на черепаху. Він являється у вигляді орла, лева або могутнього бика. У великому храмі є його статуя з заввишки в сім ліктів, зроблена з бронзи і таке інше. Топче невірних, а черепаха не може топтати невірних. Тобто ти можеш хіба що вирячити на них своє око, і все. А в нього були роги з чистого золота. Там, де я жив, у сусідньому селі була статуя з заввишки в один лікоть. І також була у вигляді бика. Ось чому я знаю, що ти зовсім невеликий господь. Він знову осинив себе священними рогами. Ом. Черепаха трохи вгамувалася. І скільки ж тобі довелося зустрічати балакучих черепах? Саркастично поцікавилась вона. «Я не знаю», – відповів Брута. «Тобто, як це не знаєш?» «Ну, можливо, вони всі вміють розмовляти», – сумлінно відповів Брута, демонструючи притаманну лише йому логіку, завдяки якій йому і доручили доглядати за динями. «Просто коли я там, вони, мабуть, нічого не кажуть». «Я є великий Господь Ом!» – прорекла черепаха загрозливим і неминуче низьким голосом. «А ти невдовзі можеш стати дуже нещасливим жерцем. Бігом приведи його!» «Послушником», – уточнив Брута. «Що? Послушником, менеджерцем. Мені не дозволять». «Приведи його!» «Але я не думаю, що це Нобіарх бодай колись бував у на нашому городі», – заперечив Брута. «Не думаю, що він взагалі знає, що таке диня». «Мене це не турбує», – відрізала черепаха. «Приведи його негайно, бо інакше почнеться землетрус, місяць стане кривавим, людство вразять малярія, фурунку і інші недуги. І я не жартую!» Додала вона. Побачу, що мож, зможу зробити, відсахнувся Брута. І це ще вельми розсудуло з мого боку, враховуючи обставини, крикнула йому вслід Черепаха. До речі, співаєш ти не так же й погано, дещо запізніло додала вона. Доводилося чути й гірші співи. Але брудна накидка Брути вже зникла за брамою. Оце ж бо нагадало мені епідемію чуми в Сбдеополісі. Тихенько мовила вона, коли вже остаточно стихли кроки. «Який тоді був плач плачі скрегіт зубовний? Ова!» Вона взітхнула. «Видатні були діньочки, видатні!»